Зіпсувала такий сон. Шкодувати було про що. Кілька хвилин я лежав, перетравлюючи свої враження. Та за вікном давно був білий день. І час уже вставати. Я глянув на годинник і присвиснув друга година, оце так дав. Хоча, власне, з такою жінкою можна спати й довше цей каламбур мені сподобався, я бадьоро зіскочив з ліжка. А що правда, мій годинник, напевно, барахлив. Я давно його не перевіряв, навіть дата на циферблаті збилася. Але на стінний годинник також показував другу. Що б сказала Світлана, почувши розповідь про мій сьогоднішній сон? Ну, звичайно, я розповім їй. От тільки коли не сьогодні і не завтра, це точно. Я не міг наважитись подзвонити їй так скоро. Моя перемога вимагала перевірки, підтвердження часом. І в першу чергу потребував цього я сам. Лист, написаний мною, залишений у книжковій шафі Світлани, наче вилетів з голови. Вона ж могла його знайти саме зараз. Я зіскочив з ліжка і запхав постіль у шафу. Хотілося діяти. Вдягнувши спортивний костюм та легку куртку, я вискочив на весняне повітря. Самопочуття було на диво бадьорим. Мені вдалося таки добре виспатися. Чомусь тільки скіміла права щока. Напевне, я відлежав її під час довгого сну. І ще одне – мене переслідувало відчуття якогось знайомого і дуже нехарактерного для мого житла запаху. Що це за запах? Його тут ніколи не було. Опинившись на дворі, я зрозумів, що джерело його не в кімнаті. Запах ішов від мене самого. Невелика лісопосадка починалася відразу за метеостанцією. Я побіг туди і почув, як розчиняється вікно. Юрію Михайловичу, почувся крик. Лаборантка Оля махала мені рукою. Годі бігати. Працювати хто за вас буде? Звіти. Післязавтра побачимось, прокричав я на ходу, махнувши рукою у відповідь. До кінця моєї терміново взятої відпустки за свій рахунок залишався ще один день. Майте совість, Юрію Михайловичу!» – почулося здалеку. «Я за вас!» Ну, далі я вже не чув. Погода була суха, тепла, настрій прекрасний, біглося легко. Пробіжка затяглася надовго, потім була прогулянка, а між ними обід. Виявилося, що в мене непоганий апетит. А ввечері я знову пішов гуляти». Я шукав його, але пса ніде не було. Я міг спокійно жити. Шкода тільки що відвик від цього. Та надолужувати було не так уже й важко. Готуючи вечерю, я глянув у газету. Ну треба ж так випасти з життя. О, виявляється, сьогодні Київське Динамо грає перший весняний матч розіграшу Купу чемпіонів. Вечерю я відразу покинув. Матч тривав уже 10 хвилин. Вчасно я схаменуся. Біди не гаразди, забуваються скоро, і я вже від душі розпікав себе за те, що мали не пропустив такого футболу. Але після Збудження. Настало розчарування та подив. Ніякого матчу не показували. Я перемикав канали і обурено сопів. Напевно, перенесли час трансляції. А так схотілося раптом гарного футболу. Ей, сівши вже за вечерю, я не витримав і смикнув до телефону. Найзапеклішим з якого я знав, був той самий Григорій. «Привіт, старий! Здоров! Як поживаєш?» «Нічого, може бути. А ти-то як? Куди пропав?» «Як утік з лікарні, то тільки тебе й бачили?» «Ні, щоб з доктором пляшку коньяку випити для годиця або хоч горілки. Ой, старий, якби ти знав, чи до горілки мені було?» «А що таке?» «Та вже нічого, все гаразд. Ти от мені краще скажи, чому футболу не показують? Перенесли чи що?» «Який ще футбол?» – не зрозумів Григорій. «Ну ти що, з дуба впав? Як який? Кубок чемпіонів!» «Тю! Ти що, п'яний? Зіграли вже?» В його голосі чулася якась недовіра. «От чорт! Пропустив!» – подумав я. «Та хоч як зіграли?» «Нормально. Два-один. Виграли. А ти що, не чув?» «Та цілий день в усіх новинах показують». «Як цілий день?» – я не зрозумів. «А коли ж вони грали?» «Вчора, в середу, шостого квітня». Григорій не міг собі уявити, що я цього не знаю. А я стояв зіпершись на стіну і тер слухавкою лоба, не розуміючи анічогісінько. Крім одного, Григорій хотів сказати що середа шосте квітня була не сьогодні, а вчора. «А що ж тоді сьогодні?» – з дурнуватим виглядом запитав я. «Тю! Четвер! Сьоме!» – відповів він і додав. «Квітня!» – ти що, з запою вийшов? «Ти впевнений?» – перепитав я. «Знаєш, скільки разів я дату на роботі пишу?» «Ну, добре!» – сказав я. «Бувай!» – і поклав слухавку. Ні, це якесь безглуздя!» Я перемикав з каналу на канал. Передачі збігалися з відповідними у програмі на сьоме квітня. Залишалося тільки здивовано похитати головою. Відразу пригадалася сьогоднішня репліка лаборантки, яка кричала мені «З метеостанції!» Адже я зрання вже повинен був працювати. А замість цього безтурботно займався оздоровчим бігом. О, увесь цей жах останніх місяців і особливо днів так вимотав мене. Страшно згадувати. Я бився, мов, рибообліт. Неважко було втратити відчуття часу і заплутатися в числах. Адже я не дивився до календаря. І раптом мене наче опекло від однієї згадки. Я дивився в календар».